Там була відповідь. Може. Як усе закінчилося? Не наче усі роки у смітник, у безвість. Не було ключів від власного серця, щоб відімкнути, подивитися, що ж там. Чого там більше? Злоби чи добра? У темряві Зринали обличчя, клави, риклі, оризі. Дівчата дивилися на неї уважно, не відводячи поглядів. Нічого не питались очима, а лише дивилися і танули у пітьмі. Це були її колежанки, єдині і найближчі. Та не було слів помолитися навіть до них, тих, котрі фатально зникали в просторі. І Лебезуниха розуміла – уже назавжди. Ноги повільно винесли бабу Лебезуниху на замкову площу, прямо на середину пляцу, а витоптаного до близьку мільйонами ніг. Настала тиша. Тьмяно відсвічував брук, чорніли вікна колишнього монастиря, перетвореного підлим часом на профтехучилище. Була дивна тиша, неначе перед якимось важким рішенням, аж раптом все навколо вибухнуло яскравим світлом. Неначе вогненна десниця вдарила з неба срібно синювата блискавка. Вона з'єднала страшну небесну хмару із древньою вежею замку Любарта, а вже звідти сухою покрученою гілкою відламалося від галуження і поцілило у маленьку постать на каб'яній лисині старого міста епілог мандруючи сторінками цієї химерної книги разом із її не менш химерними героями я кілька разів намагався вести рахунок погибелям щедро посіяним долею на цих сторінках але постаті драми зовні непомітної для більшості людей неначе жили своїм самостійним життям, не владним перу. Фатум інколи розставляв фігури на шаховій дошці по-своєму, всупереч тому ж таки перу. І ті, хто повинен був зійти зі сцени, щойно ступивши на неї, не лише залишалися живими, але й міняли долі інших персонажів. Книга почала жити своїм життям. Немічні ставали активними й діяльними, сліпі починали прозрівати, оживали небіжчики. Так я прийшов до думки, що автор книги часто нагадує археолога, котрий, змітаючи пил часу, відкриває давні уламки чиїхось життів. Ні, якщо точніше врізається в інший вимір, інший життєвий простір, доторкнувшись до якого перетворюється із творця на глядача. Тож сюжет потихеньку котився нікому невідомою з вивистою кулією. Та коли із розкопаної могили людської марноти раптом виникла моторошна темна постать, Відомо усім земним поколінням, я ще раз порахував небіжчиків, яких виявилося десять. Саме десять. Із однієї вулиці. З одного людського закутка цього печального світу. Що це було? Може, це була десятина? Якась неймовірно зловісна десятина сплачена не на ту адресу? Безглузда кривава жертва. Із тих жертв, яких так боїться і так не хоче людське єство. Але уперто сплачує, незважаючи на усі перестороги совісті і голосу Божого. І що ж? Невже нікого не залишилося на тій вулиці розвіяних ілюзій, на тому згарищі Марнослав'я? Невже ця історія так і закінчилася, не полишивши по собі чогось доброго та світлого? Хто його знає? Невдовзі гнила споруда радянської держави почала падати. Вона завалилася так швидко, Людські шляхи дороги в тому вирі переплутилися так хаотично, що годі й простежити за подальшим перебігом подій. І за людьми, розгубленими, спантеличеними, схвильованими.